Qara meydana getməsi Əmir şəhadətə yetişəndən sonra Abu Zərin İmam Hüseyin ə.s. yanına gəldi. Həzrət buyurdu Mən sənə icazə verdim ki, bu məkandan gedib canını qurtarasan. Çünki sən sağlıq və xoşbəxtli üçün bizə pəna kətiribsən. İndi isə özünü ölüm caynaqları altına atma. Qul dedi Ey Peyğəmbər övladı! Nəymət və xoşbəxtli zamanı süfrənizin başında oturum, çətinlikdə isə sizi yalqız qoyum. And olsun Allaha! Əxlaqım pis, rəngim qara və nəslim nəcib deyildir. Siz mənim boynuma minnət qoyub, əbədi rahatlığı olan beşdə çatdırın ki, üzüm ax, əslim şərəfli və əxlaqım yaxşı olsun. Yox, And olsun Allaha sizdən uzaqlaşmayacaqam və qara qanımı sizin paç qanınızla qatışdıracaqam. Sonra mübarizə edib, döyüşdən sonra şəhadətə yetişdi. Əmr İbni Xalid Sidavi İmam Hüseyin əleyhissalamın yanına gəlib dedi. Canım sənə qurban olsun, ey Əba Abdullah Mən qərarı almışam ki, sənin tərəfdarlarına qovşam və onlardan geri qalıb, Səni köməksiz qoyub, əhl arasında şəhadətini görmək istəmirəm. İmam Hüseyin əleyhissalam əmrin döyüşə getməsini və özünün başqa saatda şəhid olub ona çatmasını elan elədi. Əmr düşmənə hücum edib, döyüşəndən sonra şəhid oldu. Bu vaxt Ənzələ İbni Səəd Şami gəlib İmam Hüseyin əleyhissalamın qarşısında dayandı. Bütün vücudunu səhidib. Nizə, ox və qılınclar üçün qalxan qərar verərək, əzab haqqındakı ayələri İbn-İziyadın qoşunu üçün oxuyub, onları Allahın əzabından qorxuddu. Ayələrin mənası bundan ibarətdir. Ey cemaat! Mən bundan qorxuram ki, keçmiş ümmətlərə, məsələn Nuhun ümmətinə, Ad Peyğəmbərin ümmətinə, Səmud Peyğəmbərin ümmətinə, Və onlardan sonraki ümmətlərə nazil olan əzablardan sizə də nazil olsun. Allah öz bəndələrinə zülm etmək istəmir. Ey cəmat, mən sizin qiyamət günündəki əzabınızdan qorxuram. Həmin günü üzünüzü məhşərdən cəhənnəmə tərəf döndərəcəksiniz və heç kəs sizi Allahın əzabından saxlaya bilməyəcək. Ey cəmat, İmam Hüseyin əleyhissalamı öldürməyin. Çünki Allah taala sizə əzab göndərər, sizi həlak edər. Allaha böhtəmətanlar ziyankarlardır. Allah hüzuruna gedib şəhid olan qardaşlarıma qovuşmuyunmu? Həzrət dedi, bəli, dünya və dünyada olan şeylərdən yaxşı olan deyişdə git. Həmişəlik, Və cavidani olan padişahlığa tərəf ged. Hənzələ döyüş meydanına getdi. O, şəhid olana qədər bütün çətinliklərə dözərək şücayətlə vuruşdu.